I anem ara a donar pas a la nostra tertúlia política de la setmana, en aquest cas doncs, que serveix una mica d'alguna manera de prèvia del que serà, perquè us recordem, us recordo tots els que estigueu escoltant, que el proper dissabte, dia 14, un ràdio té organitzat un debat electoral amb tots els candidats a l'alcaldia dels comissos del 22 de maig. Serà a partir de dos quarts de set de la tarda a la sala al Benis, de manera oberta, i per tant doncs, tots aquells que vulgueu podreu participar. Però avui doncs fem la nostra tertúlia setmanal, política i primer doncs, saludem eh, doncs, els contartulis que tenim avui convidats a l'estudi, com és Ferran Almeida pel PSC, molt bon dia. Hola, bon dia. Ferran Pascual per exemple, pel programa de Tiana, bon dia. Bon dia. Ana Maria Baliarda, per Convergència, molt bon dia. Bon dia. Jordi Goss per l'Esquerra Republicana de Catalunya, bon dia. Bon dia a tothom. Manu Gonzalo pel Partit Popular, bon dia. Bon dia. I per últim Lluís Neira per Solidaritat Catalana, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs bé, avui la tertúlia d'aquesta setmana la volíem titular d'alguna manera amb allò amb el títol gènere de la tiana que volem, perquè, doncs, com us deia ara una mica a títol micro tancat, ens agradaria, abans de, de sentir doncs, totes les propostes del programa de govern de dissabte, que, que entrarem concretament en tots els temes de cultura, de sanitat, d'urbanisme, etc. volíem dedicar doncs, aquesta hora a parlar una mica doncs, sobre això, el concepte de poble, concepte de tiana, pel qual creieu que s'hauria de treballar des de l'Ajuntament. I comencem pel PSC, que tenim a aquest costat, que és el Ferran Almida. Bueno, tanquem el diàl. Aviam, jo voldria dir, d'entrada, que a mi això de parlar de la tiana que volem em sembla excessivament fred. I probablement l'expressió és normal, és el que se costuma utilitzar. Però a mi em desagrada una mica, com em desagrada una mica quan es parla de Catalunya, com un nens esotèric, que no sé què... Escolta, tiana, igual que Catalunya, literalment simplement un espai geogràfic en el que s'hi mou, i en el que s'hi mou qui? Els ciutadans. A mi el que m'importa és la Tiana dels ciutadans, bàsicament. bàsicament, Perquè és el que dóna sentit al poble i el que dóna sentit a la nostra societat. Dit això, i admetent que de manera genèrica de manera col·loquial doncs es parla de Tiana, em diria que la nostra idea del que ha de ser el poble de Tiana es basa justament en això, en donar-li una gran importància al ciutadà. En quin sentit? Doncs en múltiples sentits. I miraré de no estendre a mi massa. Sí, perquè fem un primer, una primera ronda. Eh? Però sobretot en fer que el sigui un, un poble molt participatiu, és a dir, que el ciutadà no se'l tingui en compte només cada 4 anys, quan se'l crida a votar, i després ens desentenguem com acostuma a succeir, i com ha succeït, per exemple, darrerament, sense anar més lluny, però això ja serà objecte d'un altre debat, m'imagino, eh, sinó que, d'una manera continuada, es reconegui el dret del ciutadà no sols a escoltar el que l'Ajuntament fa, sinó a dir la seva, i això es tradueix doncs, en, múltiples, en múltiples qüestions. D'altra banda, em penso que incidir amb que l'estructura de poble significa potenciar aquells elements que tenim que són autènticament eh, tieencs i que es diferencien del nostre, del nostre entorn, potenciar-los degudament tant a l'aspecte comercial com a l'aspecte cultural, etc, etc. Tenem que hi ha prous valors de tot el que val la pena potenciar-los fer participar igualment els veïns amb, amb el que és les, les noves tecnologies, que són elements. I quan dic noves tecnologies estic parlant de comunicació i de recepció de les dues coses, eh? que facilitin la relació del ciutadà amb l'administració i que facilitin també eh, allò que s'adiu ara la, la cultura o la societat del coneixement. Tot el de més, tot el de més que, que, que té importància, òbviament, com és tot allò que fa referència al, al, a l'urbanisme, etc etcètera, etcètera, té una importància, de transcendència, sobre això cada un dirà la seva en el seu moment, m'imagino, però està supeditat, a l'altre. Eh? I, eh, simplement, eh, incidiria amb dos punts més que em semblen importants, que són joventut i tercera edat. La gent doncs, si sembla, després de desenvolupem sí, sí, sí. aquestes idees perquè es posen molts punts sobre la taula. Anem passant doncs, a correlació, anem passant al torn de paraula, la Maria Baliarda, de Convergència. Doncs bona, bon dia a tothom. A veure, nosaltres el que ens agradaria doncs, és un poble per viure-hi i per viure-hi bé. Què vull dir amb això? Que no només sigui un poble dormitori, com malauradament encara està passant. Per això crec que s'han d'oferir doncs, serveis de qualitat i de proximitat eh, en tots els casos que sigui possible, el comerç, el lleure, no només cultural, eh, sinó també d'oci, eh, fomentar doncs, el dels serveis socials, eh, l'atenció a les persones, i en fi, de les escoles, l'habitatge, eh, l'excel·lència en tots els punts que faci referència al ciutadà. Mm? Per en Pasqual. Sí. He trobat perfecte que passessis el torn cap aquí, perquè quan has iniciat i no s'ha començat el Partit Socialista, deia home, que com que deies tu que això no tenia el format del debat, ho hauria d'acabar obert i mira, eh, suposo que és la costum també, no? Sí, la veritat és que sí. I a més a més, un altre tema d'aquestes tertúlies, i és que és veritat que venim en representació de polítics, jo he comentat alguna vegada que s'hauria de trobar poder... Aquesta mateixa tertúlia tertullia parlar de política, parlar de poble, però fer-ho amb persones de la millor no lligades als, als partits polítics, però que sí que parlem de política i gosa de poble també. Uh -huh. eh, dit això, vull dir que aga aquí es passem les opinions però no, no és la, el lema de campanya, no és, no és consigna, uh -huh. és opinions personals de cadascú. i en aquest sentit, és evident que hem coincidit i coincidem moltes vegades que uh -huh. és un poble per viure, un poble evolucionat, participació, Uh, serveis, serveis de qualitat i jo no sé si, si afegir res però adem, quin, el, quin és el poble que volem? Torno al principis, que no volem nosaltres, és que és el poble que o sigui, la, la, que la gent, els ciutadans uh, veïns, veïnes segurament hi ha moltes formes de dir-ho no? uh -huh. d'aquí de, de, de, del poble vulguin, desitgin, no només a les urnes sinó al dia a dia sobretot que ja ho han fet des de fa molts anys i sí ho han de seguir fent, evidentment i a més a més pensar que, tot i que les eleccions o els diversos governs que se subsueixen marquen etapes i marquen, potser per una més trencament, altres més de continuïtat, per la majoria, crec, la gent del poble, tot és continuïtat. No hi ha realment trencaments i ells segueixen veient coses que diuen això segueix funcionant bé, això ara no funciona bé, això m'agradaria que fos d'una altra manera, però no hi ha aquest trencament que segurament des de punt de vista polític pensant, ostres, que ha de canviar el govern, no ah, hi ha hagut... No, la gent no veu que ets el crec que no veu que ets d'alta-baixa, estaveu-munt. Mm -hmm. Jordi Agost. Hola, gràcies. Primer de tot, manifestar la meva satisfacció, perquè en aquest programa, em sembla que és la primera vegada, en aquests darrers quatre anys que, que venim fent-lo, doncs que tenim l'oportunitat tan magnífica com avui, de la qual gaudim de, de tenir totes les opcions polítiques fins i tot aquelles doncs, que no han representació cosa que nosaltres, l'amic Ferran que també ha participat assiduament en, en aquests debats que hem organitzat setmanalment doncs, malauradament no ha passat no, no per voluntat, ni de, evidentment, ni de la directora del programa no, gens. Ni, ni de ningú perquè ens consta doncs, que tothom hi ha estat convidat és una reflexió eh, que deixo sobre la taula de que a vegades tots plegats i sobretot la ciutadania doncs té la impressió de que tots ens posem les piles i ens posem a treballar només en aquells períodes doncs, que toca, que toquen eleccions. No? És, és una reflexió que, que penso que estaria molt bé que passi el que passi a les properes eleccions doncs, això mantenir-ho perquè sota el punt de vista d'Esquerra Republicana de Catalunya som un partit doncs, això, republicà i pensem que, que el debat doncs, distès, a més a més que donen oportunitat doncs, programes com aquests doncs és molt interessant i aporta doncs, punts de vista diferents i fa reflexionar a la ciutadania. La tiana que volem, eh, coincideixo també amb el que s'ha dit eh, en anterioritat, és a dir, nosaltres, la primera frase del programa diu molt clar, la política municipal s'ha de fer amb les persones i des de les persones, eh, per tant, eh, a veure com a, com a introducció o com a titular quina tiana volem, està molt bé, però que evidentment tota la política doncs, ha de estar centrada eh, amb els ciutadans, amb les persones. Nosaltres des d'Esquerra evidentment apostem clarament per una sèrie de punts forts en el nostre programa, que també en podem parlar doncs, abastament, però que bàsicament jo centraria en el tema del el turisme, la creació d'ocupació i el comerç. També eh, en el que seria la transparència administrativa, és a dir, cal avançar i ens consta que s'ha començat, però que cal avançar en aquest sentit, amb una administració doncs, més oberta al ciutadà, més propera, més accessible, eh, a través d'internet i doncs, garantir doncs, eficàcia i transparència en el que socials, educació i habitatge. Per altra banda, també eh, seria important, eh, m'ha fet gràcia perquè això que ha comentat en Ferran Almeida de les noves tecnologies. Mira, l'altre dia jo, com sabreu, doncs, estic ficat amb això del Twitter i, i bé, és una eina que trobo que està, és molt interessant doncs, per copsar a vegades opinions de, de diferents ciutadans que d'altra manera doncs, no tindries l'oportunitat i perquè per no també per manifestar les teves com a persona interessada en la política municipal. I precisament parlant de noves tecnologies vaig rebre un tuit d'un tia nen que em comentava amb una reflexió que li l'he adoptat i m'hauria explicar aquí. Ja no ho són, de noves tecnologies. Tens raó. No, no, no. El que passa que, clar, mentalment, malauradament, probablement per alguns polítics o per alguns representants o fins i tot a vegades doncs, per l'administració segueixen sent noves tecnologies. I, i pels gallos, eh, com jo. Bueno, eh. però això ho deia, eh, el que passa que estem a la ràdio i t'he sentit a l'altre tampoc, eh. Però vull dir que una miqueta aquest concepte de, de dir escolteu aquestes tecnologies estan sobre la taula i estan sobre la fa molt temps i a més a més la gent jove vull dir, hi ha unes edats que es fan servir d'una manera molt assídua. Per tant, bé, parlem de tecnologies, de la, la informació i la comunicació i a més a més lligant-ho doncs, amb, amb la societat aquesta del coneixement. Pensem que són, són eines que obren un camp importantíssim en avenç en el terreny del que és doncs, la, la democràcia i, i tenen unes possibilitats enormes, precisament per fomentar doncs, la participació ciutadana en tots els afers i que, diguéssim, a, a nivell micro, com és el que ens ocupa... Una, d'una vila comtiana Tiana, doncs nosaltres estem convençuts que tenen moltíssimes possibilitats i poden ajudar a prendre decisions de vegades que els polítics... La gent et diu, i per què decidiu això, per què decidiu l'altre? Perquè us han votat fa quatre anys. Home, doncs potser hi decisions que seria interessant eh, poder-les consultar amb la ciutadania i compartir-les, eh, perquè de vegades, certament, els polítics doncs, acabes de decidir una cosa, doncs bé, en base a uns ons criteris doncs a vegades molt tècnics o molt tecnificats, etc, i al fi i al cap perdem a vegades una micaeta doncs, de de d'aqueste de del saber del ciutadà i de la seva voluntat i a millor a aquestes nostres tecnologies ens podrien permetre doncs establir mecanismes per fer mmm digalí petites consultes o no ho sé, eh, de quina manera, no no, no és fàcil, no tenere estar a l'hora del dia el tema no només de les consultes populars sinó de la manera de fer-les i, i de com ha d'accedir la ciutadania però en tot cas és un tema que amb els professionals ens trobarem segur Bueno, Gonzalo Bueno, jo estic aquí prenent notes he <ríe> escoltat coses que són, que estan molt bé i evidentment que nosaltres el que volem tenim amb el programa tenim una... Un, un grapat d'actuacions que coincideixen molt amb, amb les opinions que s'han posat aquí a la Mesa, però fonamentalment el que voldríem és que l'Ajuntament, que funciona com l'administració la, la més propera al ciutadà, que realment estigui a prop del ciutadà. I això és, per nosaltres és fonamental. Eh, després volem un poble que estigui ben comunicat amb eh? tots els sentits, interns i externs. Eh? O sigui que jo diria que encara tenim algunes qüestions que que es manquen, eh? com, com una bona comunicació amb la Virreina, que integraria una part de, bueno, a part de la Virreina amb el, amb el poble a, a una part de Mungat, que millor en comptes d'anar a Mungat, vindria a Tiana a donar-li vida al, al seu comerç, per exemple. Eh? Després jo, jo diria que volem un poble que no estigui degradat amb el sentit urbà. Eh? O sigui, volem un poble que les voreres estin practicables, que haguem que, bueno, que, que, que fer tot lo que sigui adient perquè sigui agradable passejar i, per, i perquè la gent, doncs, com a vegades passa, doncs, eh, per el que sigui, eh? doncs, doncs, doncs cau i es fa, i es fa mal en un poble que, que està degradat i que està brut eh i avui perissenment he felicitat a un senyor del de, de, obrer de l'ajuntament per lhe dir noi és un tío cuiunut perquè sempre et veig treballant allà, eh? Vull o sigui, això este que donar amb tot amb l'àmbit, eh. el nom i os nomos. No és perquè, perquè, si és bo, no? De felicitat, "Escolta, enhorabuena perquè és un tío que sempre Va. et veig pencar." Eh? Jo coneixent un bueno, ciutadà i ja és, sé, de sí, sí, sí, sí. totes maneres. Jo... Per perdono. Penso que no, no dic per, perdó, és, és un incis només, no dic sí. ni per mi ni per polítics, ni per això. Sí. Penso que posem que la majoria, per no dir tot els treballadors de l'Ajuntament treballen no? home, Tona. sí jo, eh? no, perquè és una, i tu treballes i, ja, que és que, ja entrarem en aquestes valoracions quan toqui no, no, no, almenys jo crec Julia. que no -ho created... no, home, clar no, bueno, no, i a més no el vull ni qüestionar e, després després jo voldria que que, que, bueno, que que mantinguem les ajudes socials que es toquin les que siguin pròpies Eh, o sigui, nosaltres pensem que tenim un pressupost molt minso eh, o sigui, tenim un pressupost però bé, bueno, que està bastant en línia amb, amb els habitants que tenim jo he trucat a molts companys meus eh, m'han donat habitants i m'han donat pressupostos i m'han donat dèficits eh, financiers i comptables dels ajuntaments i veig que que bé, bueno, que nosaltres eh, evidentment per qüestions X, en aquest moment tenim un dèficit financier que és molt alt i que eh, tenim que eh, que tocar-lo, eh? també això és un altre objectiu nostre o sigui, nosaltres volem sí, volem actuar sobre el dèficit financer evidentment i, i després n'hi ha una altra qüestió que per nosaltres és molt important nosaltres volem seguretat seguretat on vivim eh? estic sentint masses masses casos de falta o malta, manca de seguretat i, i qüestions que han entrat en un pis, que ara han entrat a aquesta torre, que si no sé què, que si aquesta setmana... He escoltat massa coses d'aquestes. Eh? Jo voldria que el poble eh, visqués com vivia quan jo vaig vindre a viure a aquest poble, jo vaig escollir una mica també per això, eh, perquè era un poble que, que estava relacionat i que estava, i que es vivia segur. Eh, doncs jo voldria per aquest poble de Tiana la seguretat eh, que tenia fa 30 anys eh, per exemple, o, o 25 eh, i després doncs jo diria que, que evidentment ens tenim que apujar en les noves tecnologies, això és obvi eh, jo crec que la societat camina per uns, per uns llocs que evidentment eh, tenen que ser propis de, de Tiana i de Montgat i de, i de tot arreu Eh, o sigui, tot el tema de comunicació tot el tema de, de, de, bueno, de donar suport a la gent gran tot el tema de que tot estigui bonic bueno, jo crec que això ho volem tots eh? i llavors jo diria per concluir que aquests eixos doncs, per nosaltres serien jugar una mica jugar la, la deuda financiera eh? i després doncs, en la mida de del que puguem fer i doncs, actuar amb els punts que, que he resumit i que, i que he parlat abans. Lluís Neirà. Hola, mira, des de Solidaritat Catalana per la Independència, pensem que Tiana és un poble que està molt ben cohesionat a nivell d'entitats de, socials. Tenim moltes entitats socials, variades, que fan molta activitat, això han cohesionat molt la població, però ens cal cohesionar un altre element que per mi és bàsic, que és el consistori. Tenim un consistori que actualment, des de les darreres tres legislatures, possiblement sigui, eh, tots són picabaralles constantment. Baralles, insults, eh, faltes personals... Eh, I això penso que el que fa és degradar el consistori quan la societat no està degradada. Aleshores, nosaltres volem potenciar, primer, que aquestes picabaralles quedin aparcades, aquest posar pals a la roda, perquè no ho he dit jo i ho has dit tu, t'he de posar pals a la roda, tot això volem que quedi aparcat, i, és més, volem que tots els regidors treballin per Tiana, que no hi hagi un equip de govern i un equip a l'oposició, sinó que tots tinguin responsabilitat de govern i tots treballin amb una cohesió. Treballar amb una cohesió vol dir marcar-se una fita i anar tots a la una. No perquè ho diguis tu està mal fet i perquè ho digui l'altre, que és del meu partit, està ben fet. Volem evitar aquestes picabaralles, volem evitar aquesta discòrdia que hi ha en el consistori perquè no es diu amb la població, que és una població cohesionada i amb sentit comú i entenimentada. Aquest seria un punt molt bàsic del que tenim nosaltres en el nostre programa. D'altres punts, s'ha parlat de les tecnologies actuals, pensem que s'han de potenciar a nivell administratiu, que serveixi per intercomunicació entre el ciutadà i l'administració, hagi una relació que l'administrat pugui rebre informació de l'administració i al mateix temps pugui gestionar les coses de l'administració des de també internet. També. seria un altre tema un altre tema molt important per nosaltres és donada la, la precarietat que hi ha actualment en els pressupostos és que els regidors renunciïn a un 10% d'aquest sou i que tot, tots els sous siguin visibles, siguin transparents però renunciïn aquest, i aquests diners vagin a parar a afers socials perquè hi ha sí que ha mancances socials i com que n'hi ha s'han de, de salvar i justament potser els que més, menys les tenen aquestes mancances són els regidors en principi això seria un altre, un altre apartat dels que tenim pensats nosaltres. I en quant a altres temes, com pot ser sanitat, en quant a sanitat nosaltres creiem que s'han de promoure campanyes a nivell escolar, campanyes de sensibilització, doncs, per exemple, d'una bona alimentació, per evitar malalties posteriors, promoure campanyes d'addicció a les drogues i a la qual, bàsicament enfocades a tothom però molt dedicat a la població escolar que és la que pot necessitar més d'aquestes orientacions després el que voldria més que Tiana no fos una ciutat tan dormitori que totes les, les, les urbanitzacions que s'han fet s'han fet molt tipus lloc dormitori i voldríem que estéssin més cohesionades amb totes entre si amb el centre perquè no fos un poble dormitori per un costat i un poble d'activitats per un altre sinó que fos tota una cohesió si sí, sí, us sembla, aturem-nos en aquest punt perquè ja ha sortit mencionat diverses vegades i precisament és un tema important que la ciutadania que ens escolta doncs, portem molts anys sentint el tema de Tiana relacionant-ho com a poble dormitori, sí. de quina manera es pot a mi, lluitar? A mi, ni que sigui, punt, que sigui per al·lusions perquè sí. com que soc regidor consistori m'agradaria aclarir unes quantes coses que he dit en Lluís, sí, ja. amb les quals discrepo normalment, sí, sí, sí, sí, normalment. Sí. Sí. ja m'agrada ja m'agrada no, que no, et disculpeu no, no. no, no. són regidors ja, podran dir la seva sí, perquè és que no no, no, a veure, aniré intentant ser ràpid i breu, eh. A veure, el primer, el primer punt que proposa en Lluís, eh, bueno, eh, pot ser interessant, el que passa que és carregar-se el sistema democràtic sobre el qual No, no, no, es que va, va ser... que va, al contrari. No, perdona, has dit textualment... És reformar-lo. No, no, has dit textualment que el que s'ha de fer és que tothom governi per Tiana i que no hi hagi govern. Això no, no és... perdó que no hi hagi govern, no ho he dit, eh. O sigui, estàs proposant un govern de... Un govern de coalició, Val, vale, clar que sí, això és un això. govern... Bueno, però això és... Això, això, això no és això que hi ha cap principi democràtic o esclarge de ser no, no, acabar. sí, sí, de banyà de ser-hi deixem parleu, perquè una... són tres punts i els acabo ràpid això que tu has dit és un govern de coalició els governs de coalició es produeixen quan es poden produir és a dir, no perquè tu et presentis Vull dir, clar, si tu guanyes per majoria guanyes per majoria no, no, no cal fer un govern de coalició és a dir, no sé, em sembla que és una miqueta confús que em volia que, que ens ho aclarissis ja segon, ja. has dit que els, els regidors haurien de renunciar el 10% del seu sou B doncs hi haurem de renunciar a aquells regidors que tinguin sou, perquè hi ha regidors que no tenen sou, per tant, no poden renunciar a cap 10% de res. Per suposat. Val, uh, I bueno, bàsicament això en els punts. Eh? Em sembla que el que t'anaavas a introduir Patrícia, que és el tema del poble dormitori, que és un tema. Que sí ja però, però tanquem aquest tema perquè em sembla que el Ferran també amb el que tu estaves comentant sí. també volia comentar alguna cosa. Sí. no, no, una, altra, una última cosa sí. eh, que també va criar moltatenció. Ha vingut a dir que com que els regidors són els que tenen o hau han de renunciar doncs, per a fer socials, que això és una, una proposta em sembla, em sembla correctíssima, però ha vingut a dir que que els regidors són els que tenen menys mancances bueno, què vols dir, que només s'hi poden perdre els rics el regidor, no. o que una persona que té, té dificultats econòmiques no pot ser el regidor no, no, no, no, no, que es que encara que s'ha esbarrejat, tot cas. No, no, jo ja sí que tot... textuals ja, ja ja ja del que he no, no. Jo també ho entes això, que els que tenen menys mancans. Sí, sí, després ho, al... ja. ho expliques, perquè va, que no no és que per ja no. <susur turbo> la pena que ens ho expliquis. Jo en la línia que comentavam Jordi, doncs volia afegir una paila cosa, pel govern actuades són, com a conceptes són, sous només tenia jo. Després hi havien dietes i després hi ven regidors del govern i l'oposició, que més o menys, veien dos regidors del govern que més o menys cobren molt similar al que cobraven els de l'oposició de, de dietes vale? i altres que per, per junta de govern, etc. cobraven una mica més per dietes però, ja dic, eh, amb vosaltres amb 200 o no sé claro. quant seria 200, 300, el que sigui, si tens ha ha viatges hagut... cotxes, benzines i ja. tot això i, i viatges i això Ferran, hi han hagut tantes fórmules en aquests 4 anys i tants canvis d'aquestes fórmules principi, de cobrament ja, ja, ja, que no. necessitaríem un programa sencer no, als al últims 12 però, anys i mig no hi ha hagut cap canvi mm, bueno, doncs els dos primers en van haver-hi un fotiment i i de totes maneres eh, home, el que diu el ell de... l'únic que no va canviar és el que, els de l'oposició tu no. no. sabés perfectament que hi ha ja, ja una regidora que és al principi ha tingut el mateix sistema ja, ja... I, sí. i està el govern i està exactament sí, sí. igual que vosaltres sí, sí, però els, de més, els que han canviat han sigut en funció de conveniències personals i per això dic no vull entrar perquè això no, seria no tema com... però, sí, sí, una no altra cert, sí, i ja sortirà en altres ocasions però el que està claríssim però, bueno... és que això el sistema ha canviat en funció de no d'un principi discutible, no? com el que planteja Lluís, de dir va, doncs fem això, posem-nos d'acord, sinó en funció de la situació personal i laboral sí, just, en cada just, moment d'una sèrie de regidors. Exacte, I això exacte, està en la, la part, que és el que deies tu. Va, o sigui que, la, va, va. Pràcticament tots som treballadors mm, per contra per contra el que treballa i a més a més la majoria compartim com ha passat durant molts anys, la feina la feina amb, amb, amb la dedicació aquí. I a més a més representa doncs, doncs, doncs, bueno, és, una, és voluntari, evidentment que és voluntari és una despesa, però no és allò que dius és que són els que menys ho necessiten, no què, què vol dir això, no? Bé, t'ho explico. Això és un tema, i després dos temes molt, molt curts. Uh, sí que tu has començat dient que, que és un poble cohesionat, i és veritat, però d'altra banda, que hi ha certa consciència de que hi ha poc que hi ha, també considerar-se poble dormitori, per tant vull dir que aquesta cohesió, segurament hi ha un núcle cohesionat, hi ha un, un, un, un diana però que, que, que encara falta integrar tot, a, tot això Va. i un treball de, de dia a dia i d'estar-hi i, i també d'apropar les coses no és això, sobre les tecnologies de la informació també tenia coses, doncs igual ja sí. lluny ara. Ara, ara entrarem, si sí, potser vinga Lluís, no sé si no no a... aviam, molt breument amb el tema dels regidors, jo faria una altra proposta molt senzilla que, que els regidors, tots ells, els del govern, els de l'oposició, passin a cobrar les mateixes dietes que cobraven fins l'any 2007. I que l'actual equip de govern va multiplicar exageradament. Per exemple, les assistències a la juntes de govern es van multiplicar penso que per 3 o per 4. A mi és tan senzill com això. Vull dir, si l'equip de govern que hi havia fins al 2007 considerava suficient tot i que va ser votat en contra, tant per convergència com per, per exemple, el progrés de Tiana, quan es van aprovar, curiosament, eh? per exagerades, eh? si eren suficients aleshores, també poden ser ara. Tornem a la situació anterior al 2007. Igual que estat tornant amb molts presopostos. Exacte. Eh? I ja veuràs com baixen radicalment les dietes que cobren tant els del govern com els de l'oposició bons bueno, de l'oposició nota, eh, perquè aquí quan es van modificar les dietes va ser per incrementar brutalment les dels regidors que estan al govern, sobretot repateixen els de la de govern, eh? no tant a les presències al al ple. Perquè, per exemple, August, amb el seu actual cobra menys de dietes que hauria que curar, per exemple, Manuel Gonzalo anteriorment. Per exemple, un, un tema, per exemple. <ríe> un tema de les picabaralles, estic absolutament d'acord, però això li hauràs li haureu de demanar qui li hagi de demanar jo m'he cansat de repetir, per activa, per passiva, aquí, per escrit, als plets, i allà on ha calgut, que com a mínim els grans temes del poble s'haurien de consensuar. Temes urbanístics, per exemple. I així vaig procurar fer-ho jo, quan era regidor, amb càrrec. I ningú ho podrà discutir, per què consta? Bueno, amb aquests quatre anys no ha estat així, ha estat un tràgala. El pressupost no en s'ha acceptat absolutament res en temes urbanístics no ens necessitat absolutament res hi ha un reglament de participació ciutadana que no s'ha aplicat mai en quatre anys, etc, etc etc. si no i si això porta a picabaralles, jo diria que porta a la queixa fonamentada i raonada de l'oposició de que no se'ls ha tingut en compte per res amb aquells temes importants pel poble, estem d'acord d'acord amb tu, que hauria de ser consensuats si fos possible entre tots els partits polítics però si no ha estat així Almenys amb aquests últims quatre anys hi ha una responsabilitat claríssima. Doncs demana-li responsabilitats a qui li puguis demanar. Que són els que no han volgut que això fos consensuat. Lluís i després Ferran. Vale. Uh, a veure, tu estàs parlant dels quatre últims anys. Sí. Jo et parlo de les picabaralles dels dotze últims anys, Bim. que és una vergonya com heu actuat al Consistori. Bueno, és una vergonya per tu, en tot cas. No, no, és una vergonya per tothom, per no, Consistori. Per tothom, per tothom no, eh? Les picabaralles que heu tingut vosaltres, començant pel PSC, seguint li per convergència va haver una època també PSC contra gent. Vull dir, és que, veniu veure, veníeu a l'Ajuntament en, en els plens a barallar-vos o veníeu a treballar per... Això no és això és veritat. cert, és cert... No, això no és veritat, bueno, eh? és cert al 100%. Tal com planteges, no és cert. És cert al no 100%. Bueno, doncs és que... cert, però no ho he discutit. És, és, home... és cert al 100%. No, ma, no. I aleshores, l'única... Collons, agafa tots els plens que vulguis, gravats i escorta'ls. Agafa'm un i digue'm quina pica barallar-te i per què. Mira... Pigabaralles i insults entre Vallespinòs contra el Marinelo. Marinelo, molt educat, contestava ben poques vegades. Quin, quin tipus d'insults? Home, mira, l'Anzalo també t'ho pot dir, això, perquè però em sembla que també hi ha en els plens, oi? Tot, quin, I veig que fas amb el cap que quin sí. Quin Mira, no cal que entrem amb detalls. O sigui, o s'han sigui, dit d'insults però no entres en, en detalls. Jo penso per que s'ha de parlar d'abans, perquè... S'ha de parlar d'abans, perquè l'abans fa història i el que no es pot repetir és cada legislatura la mateixa història de picabaralles, d'insults... Jo totalment, eh? S'ha de buscar una forma de treballar consensuada que el problema sigui resoldre els problemes de Tiana, no resoldre els problemes dels partits no, i de cada cadascú. M'entens? Aleshores, si sí, esteu d'acord amb això, amb aquest, el Consistori ha d'estar per treballar pels afers, per trobar solucions a les coses de Tiana. Vale, I s'ha de fer amb un consens perfecte. i amb una cohesió. Cohesió cohesió vol dir anar tots a una fita i treballar tots cap a aquesta fita. El que no vol dir és posar pals a la roda perquè un ho ha dit i a mi no m'agrada que ho dit aquell. Expliqueu el i, Aquí està. I cada desho. No? La qüestió és a buscar un dium, a... No... el el bé, el, el bé de tiana. Això és teoria, això és teòric. És... No, no, però això no, no, de ser, eh? bueno, sí, però la, la, la Falta... jo no, ja veix si que no hi ha voluntat de si... que no sigui així, eh? veure, perdoneu un moment, ja que ha dit això que diu que abans no tè, tens raó en un aspecte. Quan eh, no governava Convergència i Gent, doncs tampoc se'ns aprovava res del que nosaltres proposàvem. Eso no és cert. Això no sé. Mira, per exemple, detalls... Sí, sí que és cert. No, perdona, Exacte. un moment, un moment, un moment, un moment, un moment, sí. um, um, um, um, um, perdona, um, un moment... Em perdona un Jo vaig un sempre um. a dades concretes i reclamo i exigeixo dades concretes quan et dic el contrari. Sí, sí. Els pressupostos, els pressupostos, eina fonamental de l'Ajuntament s'ha aprovat normalment quan anava els socialistes amb el Regulament d'Esquerra, amb el vot favorable d'iniciativa i de convergència. Per què? Perquè recollien les seves aportacions. Sí, els plans fet... parcials que gent muntava pancartes i paperetes i no sé què i no sé quantos, van ser votats favorablement per Convergència. Per què? Perquè vam recollir les seves aportacions. Això són dades. El que més és fer volar coloms. El, oh, okay. el, sí, sí, sí, el, el que més és fer volar coloms. Estàs parlant d'una cosa que són els pressupostos. No, no, no. no el, el, el, o cada, el dia a dia dels parlats, plens. T'he parlat de dues o molts més. perquè les aportacions de l'oposició d'aquella època eren en positiu i no continuem posant pals a les rodes per perquè aquest govern és com natura i no sé què, i aquest és com tanatura i a partir d'aquí tot Au. més presentar. Bueno, clau, són en visions diferents. En són visions diferents. La clau de terma era horrible. Ara és la vuitena a meravella del món. I és el, el, és el mateix, el mateix projecte que vosaltres veu boicotejat a com veu poguer. I ara, dit públicament, costa i costa en pacte. I es van baixar amb, amb, amb l'hombre d'habitatges. I ara el canvi és en aquest projecte. Eh? Naturalment, eh? però ho heu en contra quan ja havien baixat. Quan hi havien baixat, eh? hi havien baixat el, el, les alzades, el nombre d'habitatges, s'havia incrementat la zona de grans, ho heu votat en contra. Eh? En contra perquè allò no havia, era impresentable. Ho veu dir, consta en pacte. Ara, aquest mateix projecte, ara que veneu vosaltres és la buitana meravella del món. Home, si això és seriositat, per l'amor de Déu, eh? Bueno, estàvem dient això de les piques baralles i estem aquí mateix donant un exemple de la pica baralla que es produeix en els freds. Jo ja et portaré l'acte que diu, eh? Vinga, encara que ho diguis. Ferran, ferran. Repartim paraules, Jordi Agost. A mi, si se'm permet un parell de reflexions, és a dir, a veure, hem de ser conscients, si voleu, podem parlar de la història diarenca, de la història de Tiana, no?, però jo penso que en aquests moments el que ens ocupa i estem en plena campanya i el que interessa als ciutadans i ciutadanes de Tiana és eh, primer de tot, primer, quins projectes tenim, i em sembla que el programa anava orientat en aquest, en aquest sentit, i segon, eh, bé, evidentment en cada comptesa electoral, cada quatre anys, quan es tanca el període, el que s'ha de fer és balanç del que s'ha fet. Anar més enllà d'aquesta legislatura, home, pot tenir cert interès, a vegades per explicar coses que evidentment tenen una transcendència, que va més enllà d'una sola legislatura, temes concrets, eh? Ara, a mi no em sembla gaire útil i més quan d'una forma tímida potser hauria de ser més, eh, més marcada doncs estavent-hi, ja no parlo de partits sinó de persones, eh, estavent-hi una renovació eh, que eh, almenys a mi m'agradaria que fos Uh, més intensa, doncs, de, de cares i de, i de persones. Sí, eh? que posito, eh? clar, no, no, no, ho dic perquè, perquè, clar, a vegades anar a buscar a la picabaralla i tu vas dir això al 2007, és que tornem, al, estem, tornem a estar al cap del carrer, sí, no? I aleshores no, és... no, no penso que, que hagi de ser uh, gaire positiu. Sentit, per altra banda, celebro molt que l'amic Neire, quan, quan parla d'aquestes baralles i d'aquests insults, ha citat gairebé tots els partits, uh, menys... Bueno, un, un dels que no ha citat és Esquerra i Catalunya, perquè penso de nosaltres, o, o almenys hem treballat en aquest sentit, doncs, doncs precisament d'això, d'evitar, doncs, arribar, doncs, a vegades, doncs, a, a aquests extrems, malgrat, eh, i amb això li dono la rona a Fernando Almeida, que han hagut actuacions eh, d'altres partits o d'altres eh, grups de l'Ajuntament, que tant quan estaven en l'oposició com quan han estat a govern, a vegades, et portaven doncs, a txucacs, és a dir, quan, quan, quan hi ha una cosa que tu veus claríssimment com han estat els pressupostos, jo ho he indicat més d'una vegada, i el punt més dramàtic, per mi el punt d'infecció, ha estat els darrers pressupostos, és a dir, els darrers pressupostos, per mi, no té, perdó de Déu, que no hàgim estat capaços, eh? i ho poso en primera persona al el plural, eh? en un moment de crisi profundíssima com estem vivint, amb un gravíssim dèficit que està agafant l'Ajuntament de Diana, és imperdonable i és difícil d'explicar davant de la ciutadania que no haguem estat capaços de seure en una taula i posar-nos de clor. Eh? Perquè, per altra banda, ho han fet molts, molts ajuntaments eh? I, amb, i amb colors polítics diversos o sí, sí. molt més diversos els que puguin haver-hi aquí sí, sí. o a vegades amb tensions de base i problemes que han generat molt més tensió, molt més picabarall, etcètera. És a dir, eh, ens sembla que hi ha una descompensació entre el que, el que hauria de ser el clima polític tianenc, eh? una vila doncs, relativament tranquil·la i no hi ha tensions socials, etc. Doncs, en, en ocasions com aquesta i els darrers pressupostos per mi és un exemple claríssim doncs haver estat capaços d'arribar doncs, a un consens i posar-nos d'acord amb una cosa tan important com són les finances de l'Ajuntament A veure, jo no sóc regidora de l'Ajuntament però segons tinc entès que referent als darrers pressupostos hi va haver aquí mateix a la ràdio una trobada en la qual va assistir l'Olga Ruer i que es va parlar d'aquest tema de que si s'hi havia assistit si s'havia visat, si no s'havia visat, i suposo que a la ciutadania els devia quedar clar com va anar l'assumpte aquest dels pressupostos que si ens han avisat si no hi ha hagut consens, i si per què no hi ha sigut etc. o sigui jo crec que això se'n va parlar consti, i ara jo en aquest moment beneu, no puc discutir-ho perquè consti, jo no que consti, com que jo sí que hi era i a més vaig formar part i com a, com a representant d'Esquerra Republicana de Donya sí. vaig intentar precisament intercedir entre el grup de, de, de Convergència que és qui, qui té i tenia responsabilitat responsabilitats de en Hisenda, no nosaltres vam intercedir per mm. arribar amb aquest consens amb el principal partit de l'oposició que era el Partit Socialista de Catalunya a veure, per això ho he posat en plural eh? és a dir si no hi ha voluntat de que ens entenguem no ens entendrem eh? Vull dir, i aquí no estic assenyalant a ningú eh? mm. el que està clar i el que és evident i el que penso jo que és una factura pendent que tenim amb els ciutadans i ciutadans de Tiana tots eh? o almenys els que hem participat amb aquests darrers quatre anys és aquesta uh -huh. eh? i aleshores no m'agradaria que si tan de bond ens haguem de trobar amb una situació eh, com ens hem trobat amb els darrers pressupostos però si arriba eh, sigui quin sigui el resultat del proper de les properes eleccions penso que d'una vegada per totes hem ser capaços en temes tan capdals perquè és que si no la ciutadania ho veu ja no va buscar que si un va a la reunió que si em va trucar que no quan veu aquest desgavell el que fa és desanimar-se mm -hmm. i sí, ja, passar la, la política eh? perquè dius home si no són capaços de posar-se d'acord amb com paguem els rebuig doncs eh, què hem de fer, doncs mira que s'ho facin ells no? Bé <coughs> jo he escoltat algunes coses que m'han xocat i com sí que he participat amb l'Ajuntament entre l'any, sembla ser que va ser el 95 i el 2000, el 2000 no, el 6, el 6, vaig deixar el 2006. Bueno, I he viscut temes i discussions, bueno, interessantes, que alguns s'enfrontaven. Però jo diria, i voldria salvar, fixeu-se, voldria salvar la forma i manera de cada una de les persones que estaven amb l'anyuntament en aquest moment és evident, i tothom ho sap, i el que has seguit els arts plens ja, ja sap de què va, però n'hi ha que comprendre el taranà de cada una de les persones que fumava. A mi havia algunes vegades que algú em deia alguna cosa, i no és que em rebutés, però és que diu, bueno, què, què m'està dient ara, amb aquest, potser em callava i punto. Eh? Eh, i les he sentit grosses pues, d'algun senyor, per exemple, de, del Quique, o de l'Emili, o del de Ferran alguna vegada també, però bueno, vol dir que cada un donc, eh, donc, suporta les coses d'una manera i potser doncs, no tinc el taranà de, de, de posar-me de punta i fer com, com el ZIT, no? anar amb l'espada aviam, eh, tu m'has donat aquesta, doncs jo et donaré el doble aviam si fa 6, no? Eh, jo diria que aquest tema jo diria que tenim que d'abandonar-lo eh? o sigui que, aviam l'administració, són persones són persones que estem discutint els temes adients de l'Ajuntament i tenim que ser capaços, i està amb el meu programa al, al final, doncs que eh, arribar a acords i sobretot tenim que arribar a acords amb aquest moment que és un moment extrem per l'Ajuntament de Tiana eh? o sigui que hem de ser capaços de, amb les juntes anteriors al ple, doncs, discutir tot el que sigui discutible i negociar dos que aquest poble eh, sigui governable des d'una estabilitat, eh, la que sigui, eh, però que sigui governable i que el, el, el diàleg entre el, el els que formin govern i el, els que facin d'oposició doncs, sigui doncs moderat. Eh i que no tinguem doncs, les picabaralles que facin que un ple comenci a les 8 de la nit i acabi a les 12 de la nit perquè no té sentit eh? o sigui que tot això doncs, jo crec que ho haurem de fer, fer mirar-ho eh? i haurem d'arribar a gos abans del ple eh? també tindrà, tindrà relació amb la quantitat de temes i la, bueno, i la profunditat ja ho sé però però n'hi ha vegades que jo crec que als plens són la consecució de la Junta de Portaveus prèvia, mm. en la que sí que ni té que haver dir les discussions i si té que, que durar la, la Junta de Portaveus eh, doncs el que tingui que durar perquè no es dongui cap numeret eh, només als, als precisos a la sala de plens, doncs pues jo crec que seria molt millor per a tots eh? Ja, el que jo he dit molt clarament, <coughs> per si no se m'ha entès ho torno a repetir eh? i si ho hagi de dir més a poc a poc, també ho diré més a poc a poc que sobretot amb els grans temes d'interès pel poble, parlem de pressupostos, parlem d'urbanisme, parlem d'ensenyament, de, parlem d'aquelles qüestions que afecten la majoria dels ciutadans, seria indispensable si pogués ser l'unanimitat de tots els seus polítics, però com a mínim una àmplia majoria. Això és el que jo vaig preconitzar, jo personalment, eh? vaig preconitzar eh, l'any 2019 3, quan, em vaig, eh, quan en Ferran em va demanar d'anar a la llista, i és una condició que vaig posar. Ho vaig i, i vaig intentar ser absolutament fidel amb això, buscant sempre el consens amb els altres grups, lògicament amb els temes que m'afectaven a mi. Per tant, a mi no ha, ningú m'ha de donar lliçons de res, perquè jo ho vaig jugar a la pràctica, això. I per si no se m'entès, ho torno a repetir, i crec que és indispensable. Jo voldria que aquí hi hagués el compromís ferm en aquest sentit de tots els seus polítics. Per part del Partit Socialista ja hi és aquest compromís. Eh? I estic parlant en nom de la nostra eh, candidata a l'alcaldia. És, és així de senzill. Els de més que es comprometi, però que es comprometin i ho compleixin. Eh? Perquè, escolta, Lluís, aquí es diu que si hi ha mica baralles, que si no sé què... Mira, senyora Baliarda el pressupost de l'any eh, per a l'any 2010 ho sap en Jordi que ja es veia com anaven les coses el PSC i Esquerra Republicana van presentar un document a l'alcaldia no tant parlant de números sinó parlant de criteris de 10 o 12 idees bàsiques que s'havien de recollir en el pressupost eh, per ajustar-se als temps difícils que estem vivint ni cas el pressupost es va aprovar exactament igual que s'havia portat per l'equip de govern al ple. I la documentació la van donar dues setmanes amb un primers. petrecol així de papers. El, el, això, I això és així, i consta en d'acte, eh? si vol bueno, importo no, no, i no, les exactament no. perquè se les llegeixi. Eh? Tornem a parlar d'una cosa estan que hi ha. Ja no estan no. penjades sí. a la web, se les pot mirar, si vol. Aquest any, aquest any, pressupost tornava a ser una... Ni cas del que vam dir. Però el senyor alcalde, que de vegades s'ha dit, i també consta en bacte per si algú vol comprovar, «No, home, no, de moment aproveu-ho i després presenteu al·legacions i ja en parlarem». Això s'ha dit? Tu recordes, eh, Jordi, que s'ha dit? Bé, es van presentar 25 o 26 al·legacions als pressupostos. Saps quantes van estimar? Ni una. Però compte, al llarg d'aquests quadranys potser hauran presentat 300 o 350 al·legacions a temes que s'han aprovat saps quantes han estimat delegacions? Ni una, menteixo, una perquè el que havien detectat era un error gramatical o sintàctic. Eh? Però, en qüestions de fons, ni una. Aleshores, a partir d'aquí, jo pregunto, home, aviam, eh, clar, que convé el, el consens? I quan hi ha hagut, jo he sigut el primer que m'he felicitat perquè hi sigui. Per exemple, amb Convergència, amb els que anàlis, un acord total i absolut amb el tema de les botigues del passatge Poragas. Que nosaltres vam presentar unes al·legacions, es van estimar, es van modificar, les coses sí, altres no, i es va arribar a un acord total. Això és el que seria desitjable en tots els casos. Però això ha sigut l'absoluta excepció. Torno a dir el que hi ha hagut. Torno... I quan he dit al·legacions es van estimar, i mm, dit una exacta. Efectivament, les al·legacions d'aquest acord sí que es van estimar, eh? Em refereixo a totes les altres. Hola, en conseqüència escolta que, que Solidaritat intenti convèncer a què ha de convèncer perquè això sigui així a nosaltres no, eh? que estem convençuts no, no, veure, uh, Jo no intento convèncer ningú no. jo intento dir el que nosaltres pensem i el que crec que seria el millor. Sí, sí, tu, d tu, estàs dient, d tu estàs parlant d'això de la última legislatura, però si te'n vas a la penúltima... A mi, havies, havia... a no, no, perdona, perdona deixa'm parlar, mm. parlar. Si te'n vas a la penúltima, va passar el mateix, però a l'inversa, que el Partit Socialista ho va fer-ho no deixant actuar, no escoltant a gent. Mm, no és veritat, això. Home, amb un 80% de casos, et puc assegurar que sí, perquè... No, M'ho hauràs de demostrar documentalment, eh? eh? Mira... No, no, no, documentalment. Eh, ho, jo tinc molt clar, per tant, com que ho tinc ah, molt clar... Actes, eh? tu, molt, molt va, tu tens va, pa, actes, eh? Molt bé, tu tens però jo, jo assistia als plens bueno, i me'n vaig a fartar d'assistir als plens per la, la manera en què portava el tarannar. Per tant, ja. jo, basant-me en aquesta història... Que, el tarannar de, dels socialistes, no, no cap, el, el tarannar del consistori. Jo he parlat del tarannar del consistori, sempre. El, el, quan he començat, he començat dient el tarannar del consistori. Oh, well, well. Per tant, el tarannar del consistori els agafo a tots amb unes èpoques més culpables uns que altres i amb unes altres més altres que uns. O sí sigui, tots han d'entonar el meu culpa i penso que s'hauria de partir de dir comencem de zero, oblidem de les, bueno, del passat com l'hem tingut de la pica picabaralla i anem tots a treballar una perquè és que és l'única manera de poder tirar endavant... I no, estem d'acord. Sí. Llavors, no entenc perquè us heu escandalitzat tant quan he començat dient sí, sí. que hi havia hagut peca Així, per acabar allà. Per portar-vos aquí, fer-vos veure-vos la necessitat de que s'ha de treballar amb equip i de forma cohesionada. Però si estem d'acord, això no cal no som, però, escolta, que... ja, però no heu no, fet, no per ho heu fet fins ara. Això no parlem ara de quatre legislatures anteriors, perquè la podíem la paraula... parlar de l'època de l'Escuder i del que tu vulguis. A l'última legislatura, gent i convergència, van prometre això mateix que el consens, que no sé què, no sé què. t'acabo de donar dades les dades són objectives i són tossudes són... vols fer un, no, un últim apunt, Lluís? reparteixis les paraules sí. perquè el Ferran es va ficar al mig i va agafant temps Val, doncs, vinga, no, jo només volia fer un, un parell de comentaris uh, jo entenc que aquest, aquest, a, aquest tema concret potser pels que no... Uh, sou o heu estat regidors doncs potser sigui una miqueta complexa d'entendre però una de les primeres coses que va fer aquest govern que ha governat Tiana durant aquests 4 anys va estar, i això és molt important va ser buidar de competències el ple municipal eh? i això és una cosa que es va denunciar en seu moment i això vol dir precisament això és a dir, eh, si tu vols consensuar eh, d'acord, que hi ha comissions que es poden fer reunions eh, diguéssim, més o menys informals per arribar a acords Eh? però allà on realment es manifesta la democràcia municipal i on s'han de posar en tots els respectes del món i de fugint en picamaralles i, evidentment, eh, insults, però el màxim òrgan on s'han de debatre temes capdals per la política tianenca és el ple municipal. L'actual govern va buidar de molt de contingut competencial al ple i ho va derivar cap a la Junta de Govern Local, que és un organisme que, recordo, en el qual no hi participa de cap manera l'oposició. I una altra cosa, no només això, sinó que a l'amic Ferran segurament no sé, potser té més dades perquè és un gran amant de, de recollir-les però em fa l'efecte que en tots els anys d'història democràtica de governs democràtics municipals d'ençà de la transició no hi han hagut mai tants decrets d'alcaldia com, com aquesta legislatura sense decrets l'últim això, això és el que diem Lluís això són dades i això són fets o sigui, si tu agafes número de decrets d'alcaldia amb talla i lectura. Tants. No më que s'ha fet ara és espectacular, eh? I ara no tinc la dada concreta, Segurat però per decret. Però sí, sí. es va parlar amb un plei també con Stanac, no? A clar, governar per decret, home, ja estaré per algunes coses, situacions d'emergència que les que requereixen don una actuació immediata i que ara, mmm, no ens sembla una manera que primi, eh, doncs això el consens. Per això et dic que el, és molt fàcil parlar de consens, un plitse a la boca i tots siguem amics i, i ens hem d'entendre i endavant però clar, això, i jo ho he dit, m'he fet un far aquests últims quatre anys de dir-ho, o sigui, el consens, la voluntat de consens, es demostra caminant cap al consens, mm. i no de cap altra manera, i no d'una manera contrària com seria doncs, el decret d'alcaldia o buidar el ple de, de, de competències. Bé, evidentment, quan demano consens, ho demano també perquè no hagin aquests decrets d'alcaldia que, que estàs explicant tu, eh? Vull dir, no, no és que vull dir que uns són més macos que altres. Oh, no, que no, hagi, no, no, no. Adona, no que n'hi no hagi, perquè n'hi ha d'haver, perquè això és, un, és una eina a, a que ha d'haver-li, ha d'haver-li, quan calgui. El que no es pot fer és governar a base de decretes d'acordia. Exactament, quan cal que hi siguin, però quan no, que hi hagi el màxim consens, hem aplicat tot el que pugui portar un, un, un progrés per la població, un progrés per en no, no, no, no. tots els àmbits. Amb això, tot, això estic segur. Tot el meu d'acord, tu. Bé, si sí, més jo ja ens ocupa ocupat molta estona de, de la conversa, no sé si volies apuntar alguna cosa, Ferran. No, no, I a més l'hem repetit en aquesta tertulia moltes vegades mm -hmm. i eh, estan dites, i, bueno, però, i a més és l'opinió, de... uh -huh. i opinió no, i fets, com diu, no? I, i actes, i de demostrat. Eh... Però, de totes maneres, eh, penso que sí, que és, és millorable i és un desig. Com començava el programa, deies, és que què volem per Tiana? Doncs millorem aquest aspecte. Eh, millorem la cohesió, clar. Jo crec que li dono la raó, un més un mes tothom té la seva part de responsabilitat, eh, perquè una cosa és tenir objectius, dir bueno, que els objectius són aquest, l'altra són les mètodes, les actituds, i quan diem, parlem d'al·legacions i parlem de coses, doncs, doncs com, com, com diguem quin, quin és l'objectiu, doncs pues mira, tothom volem la millor per aquí, Anna, però qui m'ho has utilitzat o com s'ha treballat això, com s'ha... Arribar un consens vol dir un treball, també, un treball de, de, de confiança i tot, i, i bueno, pues això a vegades per les dues parts ha estat difícil, i tampoc em remonto fa 8 anys, ni 4, ni 12, però, igual, els últims anys, evidentment, són els que... que Aquest problema també és... S'has fet una mica de balanç, no sembla? Per de... sí. No estava previst poder? No volem està, la no està, que volem. Sí, la veritat és que volíem mirar cap a mi, <ríe> però hem mirat es que cap enrere. Potser hem fet passar enrere per tirar endavant, potser, no sé, per agafar un Manuel Gonzalo volia aportar sí, alguna cosa. Jo, jo he estat escoltant ara l'amic Pasqual, i evidentment, doncs, ho tot el que diu. Estem en l'època d'eleccions i tot és bonic. Eh? Jo voldria que això que has dit, Pasqual, es portés a terme després guanyi que guanyi, eh? o sigui que el consens i el diàleg i el governar menys per decret es compleixi guanyi que guanyi les eleccions sí, sí. però diré vocació que això es gravarà i, per sí, i no? hi haurà el compromís de tots els partits representats aquí, ja veurem si després es compleix i per, compleix. I per una raó sí, n'hi ha, ha, ha que escoltar el VI, Per VI que per, és el que governem no, i per una raó i més, en el meu cas particular persones, i d'altres persones perquè, perquè també, també aprens també penso que és important que la ciutadania... El, i tot, la, la gent, tothom, aprengui quina part és la que no, no ha portat en positiu. Sí, només per tancar el tema, si sembla. És, penso que cada partit, dintre de cada cosa en concreta, té una part de cosa bona en el seu... O sigui, si parlem de l'escola, per posar un exemple... Cada partit tindrà de l'escola una visió de la qual podràs agafar-ne d'aquest aquest apartat, d'aquest a l'altre, i en faràs una visió comuna, que serà la que farà progressar aquell tema. Doncs això és el que hauríem d'agafat. De, de cada cosa, de cada propesta, proposta, agafar la part bona i fer-ne una i tirar-la endavant tots plegats, cohesionadament tots plegats és que això és el que deixa el ciutadà més aturat, és a dir, quan el ciutadà compara propostes programàtiques i veu que pràcticament són calcades I com pot ser que aquesta gent no es posin d'acord? és que si mirarem els programes electorals segurament molts coincideixen moltíssims per tant, és evident i queda ben clar, i amb això estem tots d'acord amb que el que cal és treballar precisament per arribar a aquests punts en comú i treballar-los de forma conjunta tampoc són exactament iguals perquè algú que vulgui fer una gran mèrit no, vist. no hi hi està hi la teva cosa del buletín sobre, temes concrets poden ha haver que, sí, i sí, matits però al fons el que volen el marge de maniobra també que és tan gran. Estigui bé i i i, i convinquin Pau. Bé, no. el millor possible dins del poble. Eh, com dèiem, eh, hem centrat eh, la majoria de la tertúlia amb el tema de les picabaralles i de parlant de, del passat, però parlarem del futur, tindrem oportunitats de parlar del futur i de parlar d'això, de, de, de, de com treballarem també pel futur. Mm, si algú vol aportar alguna cosa més, si no ens acomiadem, algú s'ha quedat allò amb les ganes d'haver alguna cosa, no? <ríe> no? Mira, si si deixes acabar, dir-te que nosaltres intentarem treballar des de dianes si podem, si tenim però us vots per un regidor, contribui amb un granet de sorra per treballar per la independència de Catalunya des de Tiana. Mm -hmm. Molt bé, doncs Ferran Almeida, Ferran Pasqual, Ana Maria Baliarda, Jordi Gós, Manuel Gonzalo, Lluís Neira, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. I a tots els que ens escolteu, doncs si, com dèiem, ha sigut un tastet, ha sigut un, una tertúlia, no ha sigut un debat electoral, ha sigut una tertúlia, però que sapigueu que el proper dissabte, a partir de dos quarts de set de la tarda, la sala del Benis estarà oberta amb els candidats, amb un debat electoral, amb els candidats a l'alcaldia de Tiana i que, més, el públic tindrà una hora per participar, més enllà de tot el davat que podrem sentir en directe també per la ràdio. Podreu també intervenir durant una hora fer adreçar les vostres preguntes directament als candidats, així que ja sabeu aquesta cita. Tot스plans, moltes gràcies. Gràcies per la Bon dia. Bon dia. Bon dia.